محرر التجويد والمواقف ومن الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وطائع تا لم تكن تكتب بها ته ان ساللمته کو تکتب پیک مخکې د دا خبره او کا کا چ دا مخارج او دا اساس دي ذکिरा قاریاں دو قران دې زتا کی دا قرانه کریم په افصح لغت سره وای چا ته تجوید نکړه قرانه کریم نشي وایله افصح لغت سره بیا وی محرر التجوید پدات حال کی چې عمدت اون گیوی خايز تکوون کی تجوید لرا والمواقف او وقفه لرا محرر التجویید والمواقف روند تکوون کی خايز تکوون کی وی تجوید لرا کوون کې د تجوي دي ول مواقع او د ووقنو ووي او د ابتدا ګانوي ابتداکرل خوهې بیا راول او د ابتدا ګانوي چې او سړی وقع په ابتدا پېژې که نه نو دا به لاقا مبل لې روې مفییل مص دا د پې و اک سر حالتهه بل ارز بو ماند اغیقیو کرتو نیچکی طالب مقابلی تو د جامعیتو رشید راچائی او تلاوت کرتو ضربون و تلاوت قتلی او داعت ناشنات اکتداگانی کری کن ما تیگایی تیدی کلو کلو کلو م دا ابتداد یو ځ لغ هم ته اوور وس تلا وتو دا ابتدادې او ډیره شمی ابتداد کو بعضې ملګرو و چېبل کو او چا دا دا مقابل داې ابتی لاوت دی م مونږ د خیر د پاود کلل ته ژن ز بعد سوو خې لاو کې او ټو خلک ک چې پچونه وکې وکي نه غری به کمم دی که ځان ل له وکله وک چې ما ته یو کمی معلوون دی او ځې ورتهونه ده چاک ی کمی دی ورته ووایه الله دی زر ته په کې پاکتت واجهې خو دا کمی پوه کار او که نه دکې کم دیهته یو فې لې زل نو کل کل دا سیږي د ماته ته دا وږي هغه د کومرا شي اپ غلطه ده په غلطه په دې حل او ورذره لذيذ البيان هم نيلي تبتون شي وي ديو شرط کنټرول کی دا ډېر کم خله چا کوي jira غلط دې لاس ها هلته خل و تاوخه مان یې څنګه نن سبا دغه څنګه داځو کنه ما نه مونږ ترخه دایره برای چینو کچره ده بل ده کې کارځ ترسبه په ویلې یو ځتی ورغل غوړ غوړونته ده کې ویلې کنه هغه غریبه یېونه دي کنه ناغ بیا کله چا نو تورته یو ای ایمان ته باور کووره څنګه د ما تلاوه او تا ور دو جسا خداد ته کې غلط نه کوم که په پویندښ یو ده دا ده چې ل نه منه بل الله په پوز د دې بیا ته پارتیسیب یې مری راته چې هغه تاوری ترې نه دی لی دلی نه منځوم ما ته خو ته قرآن نشي ټیک کوله او غلطی کی کی کنا میں کہا غلطی میں تھا نہ کہ یہ غلط تھے غلط صرف محرر التجوید والمواقف ومتا ما ناكم لفزي. وما الذي رسمت المصاحف او اغا وما الذي رسم او اغم چيلي کلي شي دي په مصاحفو کې اغيل رم عقبك يغت زنا رسم چيلي کلي شي دي يا رسم لکلي چمي دي تل مصاحيفه مصاحفو کې من كل مقطوع به هر اې کلمه نه چې مقطوع وي جدال کې لشي وي با د کلمه دی په دې نه جدال کې نه ک الله تاسو مقطوع او موصول په لګیدو کورینو پوي بچیږي وګورئ 61 صف او ابن الجذری په دې کې له بحث څرګړې پختل کتاب په آخر کې تابو كتله يا خير كي ابن الجذري هذه كي ممكن ذكر كركري المقطوع والموصول مقطوع ثم قلت هي او كلمه بل ما جدال لك لكي أل لك الا اقول كقران أل او لا ذلك لشي كنا ها ها مقطوع شو او موصول زعما یوزیدی کلی شوی لکر اللہ یس جدو کیو گورا اللہ یوزیدی کلی شوی کنیدی کلی شی اللہ تو جدا جدا دی انا اولاد ورپسی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اِن دمان جدا لی کلی شوی که یوزید ورپسی اِمَّا تُرِيَنِّي یوزیدی کلی شوی داتی الٰ آخی ویهی اے دا پی جندل وی پکار دی تا تا ختم شو او الا اقول لوي رتبان باندې وقف کول شي مهلو شي ان او بیا شو سره سرنا او کضا دي ختم شو دانه چوي له چ الله يسجدو کې ویته او ته الله باندې پیدا کې الا جدال کې له شي د تا څنګه وقف کې جدال ويګا نه پيګا او اما ليانک کې تا ختم شو ویل شي شو ان خوطا ایما توریان میکنشویلی اے پنجابی دی خواغوارا دیو روی کنیسا پنجاب نراویل داغت راکرانو او تیزیدی خخت باییو بار باو غرده ای خختی تب یا دولی شرک آورو نا بند که دولی شرک آورو نا بند او شای من کل مقطوعین و موصولین بیها هر اقم مقطوع او موصول بها جواب دی مصاحف کی دے باقی کلمہ مصاحف کی مقطوع دی اور باقی کلمہ مصاحف کی موصول لکلی چیز دا باپ معنا ضرور تفصیل باپ معناد سی فيها کہ قران کرا جو انکم لتمرون علی مسبحین وباللیل دلتا بها نمانا ده فيها انسا او طائئ تا... ده صرف اغاد اه... هيدنگ ورنو ايكا تغير ده عنوان تيشكي نور ده دي توله وضاحن ده رسخ قوله تايكا انا امام بلجه ده او ده اي خدوري ده وطائئ انسا او بلتو بيجاني او طائد تا تانين تا دا تانیس لم تا کل تکتب بیہا چندا لکلی شوی بس بانے پشکل دہا کے ایمہ کاؤ گورا تاندتا تا کل گول لکلی کی گولتا ہوتا دلے ویلو لکل لہو مزتین گو او کل تا اے شیخا ادرے گا او سلیوانی آنی ای کسی بلدانی آنی ای سبک شروع دیو تا بارگوری اتا کلم لگو دو مارن رضی آتی تالیب لیدیو ای خوابک را او اس پاکیده غیو نیر ایر اتورو جا مووالا او اس تالیب لیدی خوابک را دیو سلی چل کئی څخه بشک او دا غوښه او حوادث کوي د طریقہ وګورینو او اوس کتاب له دا یو دا شنو د پددار شته چې سرعت نهسته دا اوس تاسو رکیتاب کیږي چې څموواله درته څنګه چل کیږي دا له دا کتاب وګوري تاسو ته کا بار کې وځل ناګوي ګره او سار درس کے باران شو نو او خدای باقا جوز فنظر بس درف لکنم کسوکو طولو اخواتا تایو باران و خدای بازار کې قوامو بلکه او علیم لیکی لی کوئی بازار کی قواموان امدرس خلک راجم ایسا مسئلہ شوی ایسا نو ایزی تاپوسو کم جس چل شوی دے سابدای والنا تبراو یا رضو خبری ما تبزیخ ارزولا وی بیا تاسو کوم بل کاروبار والے نه یاست چې له هغه څخه کاروبار کې مصروف نیم پات وی بیا طالب را رواني بازار کې ټولم داسې روهي یوک نظر دا ووبور ټولګی زه تیرایم دا وې چونګې داسې چې دښو بل نه هرڅه پاتې دیګه زه خو چې زه وګورم دا غي ټولې ګرګې دې پاتې وروګه څو څاڅه ټول سوچ او فکر دې دخل کوو تبادار کومره دا طالبان دې شکرلو او چې چاته تاسو بیکاره وندلې جګړو څخه قیمت دې وته راټاوي چا وته کوم په دې باندې باندې حساب به دا چل کړی علي دوم نه هغه ورګي چې وځولاري نو څنګه پیندوب ورک ملي بیا کنه چې سوق سيزو نه علی پوښي دا طالبان نه دي دې په باته اوګه چا پیرو بټول ورتاوې پتا اون talents ta kum toktaba obobosh janan kala ta sidik lekeegi da taali ke lekeegi da tabe do teki agai ta ta lekeegi agai ta tai mastuham wai aw tai majrurat wai tai zar na dakana ra ko na tar akhala chawi da ub da chawi alaka da eta zikaram pa da qayda ها ټول جزري به خراب باندې ها او بچو دادک تا ته وي گئی نا وګورئ دوی په تمه صفحه دلته لیکلي مرسوم بیت تا کا په ځوټ کې څه دا بیت مربوطه بیت تا اېل مفتوحه او متل متل ها په تمه صفحه تای مربوطه د څنګهې رحمت نعمت او تا محې مجروره ته ووي دا به زن رحمتمت احدمت لاات س شاجرات جنت پوجن پوږ دا چې دوپه جنند چې دا تا گول ده او که نه پرته د ده نو ته په ووق کې چږ رحمت بانې اودات تساعد كل او ساده مفتوحه مجروره لسد وقف بك و رحمه او تقول ساده او تبقى وقف ك رحمه لتي تيجي لنن وقف بذمتك وشي ده وين شوي نويداو بيجانا اوداد بورا دې ټول لباسونه رستوراواندی اا دا نه چې نيتر عبد الله کې درې کتابونه دراغو سره چې ټلک څه شي خو شي چې کتاب کې تی دي اخر کې دا سوې سوې فورا باب معرفه الباب معرفة المقطوع والموصول واعرب لمقطوع مقطوع وموصول وتا في مصحف الامام فيما قط اته او ربثي بابها الثاني التي رسمتا ورحمه الزهر في بالتذبرا لا رافروا من هود كاف البقره هيجي كنب هيجي حاج حاج دایلک بنکا دا کړه کې وځه دا بنکای چې مالیش دایلک بنکای اجازه نمبر تا 1 نمبر نه بنځي کې اجازه فس دائما نشوى محرر التجويد والمواقف تحرير ستوى التحرير دو معنى التحقيق والإتقان مضبوط والتوى بلكل ده يوم سالي جرد ورخوش تحقيق وي أو ديت اتقان وي اعتراضات المعلم ما ذكر كلي فاي التحرير تحقيق للشيء والاظباع ليس من غير زياده ولا نقصان نپکه کمي نپکه زياده دات تجوید حائطه کی محرر دالماناشرف محرر التجويد والمواقف في وما الذي محرر التجويد تجويد تعريف خطات التجويد التجويد ثماني لوقاتن التحسين تص کلیکي او طلاې تعریبونه شو اادون کا دا ز الله وسلم ن غ شو م او تجوی د ت او ترله او حضره او تجز خبره شو مقع مقع جمعوقف ده او موقف په مانا د سره او وقف تتويه في لغتك الكفر بان دي دل او مانا كيدل يوشينا وقفتهم وقف تتويه سليم منشيك انا تلاوت لك اصطلاك وقف تتويه قطع الصوت مع قطع النفس اواز بكارتك سادم واغستديت وقف ويق. وقفنا نو المنشكة ويقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول لك ويقول لك القرآن لا يمكنك أن نقرأ لك ما يقول لك؟ وقف نطوي قطع الناس مع قطع <تصفيق> بیا غوردل تا وای وای وقفو ته جلی او خایسته کی وقفو او ابتداء غان ولرا اے په کلام د عربی کې کله یو شی ذکر کیږي بل ورته ذکر نشي په لته فاهوم شي کله کله خبر ذکر نشي ته خبر نه پته لګی چې عم پکې مطلوب او مراد ده که ته چا چا کولار شه توله د بغوردل تدریس په توم مدرسه بغرل کې دریش پکې نو دیره دی ومال پک نه را دینه ذکر کی اعلان کړه یو مصرفلګتې رہی کپوې نو شو یا مېرمنه دا جنوله نور غوټې بخرو دا ولته ته شو چې رټې راو واسې تور تر څاغ ماږي دوړې دوړا څه رټې نه دې کر رټې جو ورغره نور څه نه ادغو در برچن قرائم پوشو جناب ست با دی پوشو ندلتا وی وی محرد تجوید والمواقف حمد کول کی تجوید لرا وقفنو لرا وقفت رسم شو ابتدامنا لکانا قرآن کریم کیا اللہ وی و سرابی لتقیتم الحر سرابی اللہ در تداسی تمیسون بیدا کری تا کی کومه حر چتا ته د ګرمۍ نه بچګې نو ول باردا ردی نه مو بچګې څه په یبنشتو آی بچا د ذکرګر سره خا جی آیو سړی ګردین پونو مېلمې را لګا نو پروتای د پټکاو د بینې ور مخه مخلقه پټې ور به نه شي اته څه ولړ ولړ کې وی دی چې څه شی ده څه تیر ورور دی منډه نه کې bale ne meuke ta ti ka de mandai ta do pas mandaga ta asasta igana da ti kala da د هغه دمرګیرو یې پاپا دې راغلی دوی وګورم په لګیا حافظان نو په ځان علا ګور خیریته کې به ونه شه نه د ټولو دا کمرې نوې د نن دې دیوال تر ولار مغلیټ څنګه راځي هغه څنګه نو دې چیرونت ځان نه جوړ کو اړيري هغه نو دوی دا نه یا چې راغون والله ې ته نګه دی دیال سره ولا پو بس چې داې نهل که نه او یو سره م کلک مې جامونون او باځان سره تر د والله شو کهه ې مال چې دا ک را غورې باه مچدان دی طالبان خو مچدانو کده کي که نه د ټولو طالبانو مچدانې چې یعنی چې دره شوو که نه نو دا مچدانې دا چونی او طالب پکې ما چردا نه کډن تر راغلی اوه پیري والو یې وېدو لاره پوښيایو طالب څنګه ما چرداي یا توسلو لکه نا تیارو جو بات کې تار موږ په نفس ته وو کومره ناوخته ونه دا کې لا شوا وېد څنګه ما چردا نو زه نو چواتونو جوړ داشو دی وال سره تارو لگے نو بیا وره په بل بل <سؤال> طرف <سؤال> وښلو پوږ دې نه راغو باندې نو یو طالب دې دې یا کاو څنګه منډه والو رمنده دې مې دا و دې ته چلو خو مونږ خوب کار کو غا نه یعوب دې درال خو خوش وې کانا تحديث من المواقفات التي تتبع لك ومن الذي رسمه هل تحديث رسمه أو رسمه لكي تحديث عن بعض خبرات الطالب لكي تحديث عن ما يقول رسمه ملاعي القارض بألمنح بأ الفكرية ورسمه بتشديد سين المقصورة مشدد رسمه وفي ن خ من ب تسیدي یو نخ ک دی مخاف راغلی رو ما رو من بهې صان مع تم ل ک توي ل کږي تم اصل ک اخر ته و د رسدار ثر دکهبل تم نو آه. اودت كي وما الذي رتم معناه كتبه اغا چيلي گلي شييري تم صحائفك لك علم الرسم معرفه الرسم العثماني لا بكم طريقه القران لي گلي شي دا په جندل تا اغدريو رتمنو كي لي د قران کریم درې رکنونه دي اے یو قرات صحیح تعریف سره موږ ترارستي موږ غوایو د اقرات سره د دې کې غلطی لښتا آی کې بصو خبري درې خبرې به پکاله با اقرات صحیح ته بیګیو چې د رسم الخط د عثمان رضی الله عنه په کوم طریقې قرانونه لیکل لاغه سره موافقه لیکله د ویندا ده تواصل ته کی یعنی دا د اوبد او ضمانت هغه چې انا پیجندو دا الله د پیغمبر نه داسري په زمانہ کې رارواني منترر رسیدلې هرې زمانہ کې دغه استادان موجود دي لکه دا سندونه دوبوره کنا پیغمبر تر رسیدلې خبره او درېن د عربی سره موافقت لري معنی د عربی د قواعد خلاف نوذلته ایاو ذکر کوم الذي رسمت في المصاحف مسند پر مولا طول علم المرتب ند ذکر کړي المرتب دا انت علم د مسندت سره په باندې ځیننه مقطوعه موذوله ذکر کړي قائد ذکر کړي نور پر تفصیل پر تفصیل په برغط کې کم دې کوي ان شاء الله برغط کې با کاله توبې سما ترا کوم دا علم المرتب یو دوربته افتاي لستر دي چې باقي کې پته اولګي چې دا علم المرتب څه شي ده د قرانه غریب لکل شه دی وبکنه طریق دی څنګه دی او تدای څنګه وشو پدیبان امام شاتبی په قصیده دکر کړګا بیا ټول راجه مکړې امه چې دغه طرف فشارې کړې امام شاتبی بیا قصیده عقیله اقراب القصائد فی اثن المقاصد دغه قصیده په بحری بسیط کې هغه بیا دا پورا راجه مکړې أو... او يو بلا منظومة دا... فلتا ما سرطرتا نو باقيمان شرح هذا دا... هذا نو... مورد الضمئان نو كل منظومات تليل الحيران شرح ده نو بإن شاء الله من شرحكو فديما نتاصل الامتحان كل كاين سيدي لك دوى محرر تدور ما تدور الذي رسلم في المصاحف مصاحف دمد مصحف فصحف قران ونوى او او يوثا مصحف و مصحف و مصحف و مصلل مصحف في مصحف مصحف رواه البيهقه ابن مالك ترجمه و مصلل ذكر کر خاجه يوث صحيفه بل مصحف به ده و ده مصحف في غبره بين مصحف طويه و صحيفه, دي صحيفة, دي صحيفة دي نو صحیفي او صحف دا هغه پانو ته ویل کېږي او چې د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې پامه کې قران راځه ماشو په صورتونو ترتیب نو جدا جدا صورتونو اغیت صحیفیوی بیا رسط دا اغیت قرآن کریم مصاحفت نقل شو خواه مصاحفت نقل شو خواه مصاحفت نقل شو مصاحفت نقل شو مصاحفت دا اولی سبب سو دا اللہ دا پیغمبر با زمانه کی دا قرآن دا سنو لکدان جسنگزمون مغیتا جمع بروت صحابی با یو سربا یو آیاتو بل زربا بلا یاد په وارز رو بیدی کل صحابی با یا مات داوری دنی بلو مات داوری دنی بلو مات داوری داوری داوری ایشو؟ مونگو مدینکی و یا وقت راغلی و ایماتا لگنگو قرآنو خیاد آجنبی حلی ظلام جو بگت ایلاوات شاور تو بیلو بیلو ګور راټ قران دی صلی پیغمبر د کوی تلاوت کور او که قران څه دی علاوه ځا څنګه ده یو کاسو بسالمه تل کذاب هغه د پیغمبرای د دروغ دعوه کوي نو چې داو د نبوت یو کا نو الله پیغمبر ته پی خبر ویل غوړو او د ځان به جوړو کو قرآن کې راځي و الناذعات غرقا والناشطات نشطا نو د قرآن مونږ په الفاظ به جوړای نو د ترتیب په جوړکه لزارعات زرعه والحاصدات حصدا و الطاحنات طحن والع عاج... درشي والعجنات عجن والخابط بس د روټې نه پکې نه داړو له تې د غوړا دې ګرځې پر کې ها روټې دې غوړا کونه دې خې ته پیغمبر دره بعد الله پیغمبر تخت لکلو من مصلی امام رسول الله الى محمد رسول الله زم مصلی ما يم الله پیغمبر مر نبی علیہ السلام تے قتل کلو سلام عليك اما بعد فا انی اشرکتو فی الامر معد فا اننا لما نسکو الارض ولی قریشن نسکو ولیکن قریشن یعتجو تاثر اگر بریکار دن دوت کے شریک ہے وہ قریش زیادہ الله پیغمبر ته جهت رو ورته الله پیغمبر ته تفصيلي کړو من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمه الكذاب الله د پیغمبر په طرف نه حق ته مسيلمه دا ډيري تا ختم څوک دا ولي چارت په دې ټوله غوله نه پینتا گاڑی ریسے میں ویوری گلو السلام علامن اتبعال خودا اما بات فَإِنَّا لَرْبَ لِلَّهِ يُعْتُ وَعَمَيِ شَاوْمِنِ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَقِينِ ازمت دا اللہ دا اُوک دا اللہ دا پہ ہم برخا او جو اوزان نے کتاب ہو ری کلو ایزا اللہ پیغمبر ہو جو سید اماو کی سید اما نبوعت سے تعلوگان کرن گا ہاں انہیں نے بیتے سے پہلے میں بزر کم ہو بے کرو مالک جب بھی آدم از احلام اپنی خضاب سے شیروں دی شارک ہاتھ دویر تویفو سے لما ترجع ولا تنصف فا انکا فی الامری لم تشریف قذبت علاللہی فی وحیهی حواق حول احمق الانوت فما فی السماعی لکا من مصعد ولا لکا فی الارض من مصعد ویزا دیق پلی خبری نوارا درخ جنہ خلافت چکل دا ابو بکر رضی اللہ نو د دې خبر اډار صاف تر شو دا د خپل خبرینه مننه ګرځونه او د پیغمبر اکثر د پیغمبري داوه کې نو شي څوک د زړان کولی یا په لړین کې موږ موږ پاکه تر کې پیغمبران تیر غل اخ ادا تاسې نه مخلوق ته نن چې ماځیګر د پیغمبري داوه کې مقام ته ضرورت ماته ناشننا دا الله پهباتکې د انسانانو په شلې دنا ور من ل کې هوهي مو متې خاری دی پې ولي در اللهان هو ورتهلاړو ل جنګونه په کې د مسلمانانو نه تقریبا ریبا صدباره سوو کسان پههغې کې شیدان چې او مسلمانانو شي کسبولاله به الله دا غي مدد او دغه په یو باغ کې وبس مسلمانانو په ولر دروازه بند کا نو بس دروغجن او جله مسالې ورک هغه حدیثه په دې ارزته وي حدیثه کوم ځای کې چې مردار گره. التا هغه وخت کې وو څوک قران کریم څه شي شیطان شي د دې وجهه امام شاه تبي طالب عاقيله او اطرابل فتايت چري تر ريده امام شاه تبي وي هغه کیسوي او بعض بأس شديد انه مصرعه او كان بأسا على القراء مستعره دير جنگ پتو شو قاريانو باندې جنگ ډېر غرمه او څومره قاریان شهيدان شو او په اخر کې پکې د مسلمانانو برمراله دي په دې دین کې له قربانای شوې دي موږ نو قاریان چې کله ختم شول ما نه ډېر زیات شهيدان شو عمر رضی الله عنه او بکر رضی الله عنه ترالو پداسې په تشتې قاریان خوروان دي درنه ختميږي مصری علامت کذاب قتل کړی او زه یاری کوم چې دا قران کریم دا به ختم شي تر دې قران کریم را جمعوال او را جمع کزر زر ابوبکر رضی الله نور دوی د څنګه هغه کار وکم چې الله پیغمبر را ته دی حکم نه کړ الله پیغمبر نه دی ویلي چې قران را جمع کوي دوی څنګه را جمع کوي عمر رضی اللہ عنہ طوی وکہ بہو والله خیر عمر رضی اللہ عنہ مشوری ور کړی غدین کردې ده پنځوس زینوں کی الله پیغمبر موجودګری کې څو زینوں کی مشوری ور کړی د دې سردی د دې د ناناو د پردې مشوره چا ور کړو عمر رضی اللہ عنہ پیرا وې رضا nana پردہ کې ائتسالو رجدا کی الله پیغمبر اله سنه دلاغ دی د عبادت پرست اجاب رالو څنګه بابا لګرو ته عمر رضی الله عنه بدعات شماري ته <تضحك> عمر رضی الله عنه مشوري نه نه قضبه په بارو لا ذکر دی ته خدای غوي برکات د صحابه کرام بس موږ د قرانه کریم تدوی ته محتاج یو د صحابه کرام مبارک موږ د ملا کول ته محتاج یو د مفتي کول ته محتاج یو نه دیو لیډر کول ته محتاج یو موږ ګورو رضی الله عنهم ور د قدره د الله هو عن المؤمنين ی باونه که تخته شه بعضې بد بخته وي الله د غبر سره مګری پهزلوونو ک نو رگي پو ف به ما قولو الله د ل په ته ستا راې مې سکرهله دکی نو د صحابو باکه چې د قلیده ده نو بس ته صحیح مسلمانې ا کنا د صاحبوا بار کله مننه وزنه مننه وزنه نه من یو څلته پلان نه مانی اذا د ما نه دی دا غن سبب سبب پات شو هغه په دنیا کې کچ څه معلوم مالي هغه تخلق ولذ الزنا وای نو چې یو څړې د دین مشر نه وای او د صاحب موضوع کلمه نه گیا تہ اصحاب فضائل کلہ ختمی یو دای شان کلہ تا انن چې قرآن تناز دره اصحابو برکات دي ته ته ابا نه کنا نو ته به دې قرآن تناز توګه دا قرآن د اغای په وینو او دا غوی په مهنتونو زموږه قامت ته لاسته بروت ته ابا جنگونه کړیا زړه زرګو زعبا په جند امام کس شي نه شهیدان شي ویل صرف او صرف د تده پار د دین د حفاظت لپاره نو عمر رضی اللہ عنہن خبر او د چاپور ابوبکر رضی اللہ عنہ پور تر دی چې ابوبکر رضی اللہ عنہ خبر او مان لا زه د مہذابت رضی اللہ عنہ یا ابوبکر رضی اللہ عنہ سره وګختم ما ته ته زوان سره او تا به د الله په زمانہ کې وحی لیکل چې وحی به وسو د وی لیکل نو دا قران لګراجه مکا او سبب وی دي کدا ټول زید رضی الله نو ای ما بو بکر رضی الله نو ته وې تاسو څنګه کارونه کوئ چې دا الله پیغمبر نه دی وې و ای ابو بکر رضی الله نو ما بو یو خط وتر دی چې الله ما تدا خبره سرګندکا نمای سيدا و ای پسم به الله زید بن ثابت رضی الله نو ویلو تلکونی نقل الجبال لتانا ایسا کرا ته ویل چې دا یو غرد د بل ځین نه یو ځین نه یو سا بلځ کې کې د دا را ته سانو خو دقرآان راجممه کول را ته ډېیر را چې دا قآمه راجممه کور قورران جوورو کې ار پونه د لوبې پوې دي کو چېې راجم م کوپې را م نه دا خود د ټول دییم سره ستا معله راغ زه شوور ش او ګرضې دن د خلکو د سینونه مې تونونه راغستلعل لکه تا سره سومره تون تا سره سومره د پاارون د پ کومو لربو چې لیکلی شي ی پټو د کجورو لیکلی شي ی راغستل م او ما ته معلومو ایتونونه راجممه فول م یو یت موونهمون د پهکمه به رالا پیغمبر نه ډیرره وورېته خو پهکې نو موږشي کتو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا ايات لكم منذ مزغردهم سلا بختار نوذ قزيمه بن ثابت سلمهم من رضي الله عليه ورضى الكرامي زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ما کم آیت مشو مندو من المؤمنین رجال ان صدقو معاہد اللہ علیہ آیت نو مغستو مدعو مندو نو راجہ ما شو پسکی راجہ ما شو پسکی پسک فوکی فارو کیونی کلیشو اردیج ابو بکر رضی اللہ عنہ ویخات شو نو اول قرآن چاہ جوا کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ عدی رضی اللہ عنہ با فرمائل رحم الله ابا بکر هو اول من جمع القرآن بین اللہ اللہ دی بابو بکر رضی اللہ عنہ رحمتنا روورے اور رحم دی پیوکی شیخ قرآن کریم منگفار راج مکڑے عبی بکر رضی اللہ <سؤال> عنہ او صحیفی برتیوی ایک خلیفہ و چی کل مرگ رانیز جیشن عمر امنی عمر بن القطاب رضی اللہ عنہ او صحیفی واقعی ایک خلیفہ و پند آغنی کله چی عمر رضی اللہ عنہ او فات شو نصحیبی دی ام المومنین حفصی رضی اللہ عنہ او صحیفی اللہ لفیغنبر هم المؤمنين حفظة رضي الله عنه كانت شده عثمان رضي الله تعالى عنه خلافت شده عمر رضي الله عنه دنيان الالو حفظة رضي الله عنه هاي لورواء عثمان رضي الله عنه بادشاة شده ومسلمانان راجم شده بجنب ارمینيكي له د شام سره او په جند د عراق کې د اختلاف راغله اته مسلمانانه راغله چې به کوم آیت مې ته باور څه غلطه وي د ثلاثه میلاد عمره یودره د الله پیغمبرنا دا ثوابه حق الله پیغمبر دته په یو کې راوړی د وخت په بل اوریدل دته مالکیو م الدین اوریدل د وخت مالکیو م الدین اوریدل نو د اختلاف پیدا شده شده ایو ببل توی قراءتی خیرون من قراءتی زماقی رستادا غینا بیمتر ده دیر دیر کلچی حوزیفر رضی اللہ عنہو تدید اختلافو کتنو او یریدو زردر لالو عثمان رضی اللہ عنہو تا وردوی امیر و نومنین تا تا بدن اشتخل کو گوڑے اختلافات را آنستی د را غیر که مخکې د دی نه چې ګډ و شي تلیبه کار دا نن د به خو غلی دوو پرېپله کې جنګیر زما کور د که د یار پور نه غر کېږي تباقي په ګډ وړو سره دي صحی شي ته دغلط کوي که ادرا کو کا داسې بشي لکه ی هوود او د سواره و کې تنګه اختاصلا فرانغلی یا ریېګم ېګم دغه <laughs> عثمان رضی الله نو خلق را جامکل او په دغه وخت کې د خلکو تعدادو دولځ نو ورته وي په یماته دا خبره راځیدل چې تاسو باز د باج په قران باندې رد کوي اوای چې زمون قران د دې نه غنګ کردې زه دا خبر غواړم چې دا ټول غلط په یو مصحف باندې راځه مکم یو لیکم به ټول باقي په پاک خبر به بکښونک نه کوي بیا ایوه نعم څنګه چې تاسو غواخې ته لیفی مونږ غوښته غواړم یوثمان رضی الله عنه خبرو لیکلو حصی رضی الله عنه چې ما تاغه صحف راولې کوم چې راځره موند دا مصاحبو ته اړل ته واپس ترڅو نو عثمان رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله عنه وروغتو څو کسانې د قریش وروغتل عبد الله بن زبیر سيد سعيد بن العاص عبد الله بن الحارث هشام عبد الله بن الحارث بن هشام وبي رضوان الله اودایت احکام کو بیاي د کتانو توید کوریشو کله چې تاسو په یو ټکی کې اختلاف راشي لیکي قران هغه په یو ټکی کې مختلف راالو تاسو د زید رضی الله نووی لکی پنځبه د قریشو کچې د قریشو لغت ته باندې لیکي زکه دا دای په کې نازل کوي اختلاف راغلو په لفظ د استابوت کې زیرا اتابوت لفظ مونږ څنګه لیکو پتاي مفتوحه سره ولیکو کټای متورته سره ولیکو مربوته سره په زید رجلان هو ویلیکه تابوت په ګولتا او نور دینه اتابوت پوګټه تا نو اي څان رجلان هو ته خبر او مې ورتوي وای په کوګدي تا سره ولیکي زکه چې د لغت په قریش ده لامیا تنهه بارکه د وا شانت پوسټ شوه بهر حال اختلاف د سی عثمان رضی الله عنه په زمانه کې سمر المصاحب کلی کې شو ها نو کوئی اټو بینځه په کی طریقې اتفاق ده او بدرو کې اختلاف وي عثمان رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه ته چیتا یویولی کلو مدنی تا پا دی مدنی قرآن بانی لستل کوا او عبداللہ ابن سعیب لے مکی قرآن ورکو چیتا دا مکی قرآن اوس سمکی والا اتخایا مغیرہ ابن حشام تے شامی قرآن ورکو عبدالرحمن السلامی تے کوفی قرآن ورکو عامر ابن عبدالقیر سب اغت تے بسری ورکو او یاو مصحف یمن تاو لگلو بحرین تا دات مساحب خوارشو دو او دکیسه دا چه مساحب میکره که دل نو دا وقیلتون را جمعشو لکنان او او او اسمان رضی اللہ نو بورا یاو مصحف لگلو نو پا داتی طریقیو لگلو چگه که تولو قیلتون لعشاره وار اوکه بعضی وقت کی په یو قطی کې بل کې رده اشاره نه او غیبل مسح کولي کړ تا کې وقرات په وسارعو الی مغفرته ابن ربکم بل قرته سارعو الی مغفرته او بکی نشتا خو دې قرته غیله اشاره شته چې وسړې بو او سرول وکړو بیواو لپاره کې اشاره شتا نشته رائے بل کېولې کدی فدی ک ټول قرائات را جنو کړي دا کم شي ف انزل القران على طبق حروف طبقه را جنو او باقی چې کوم به خل کو سره او چا سره لیکلو دا غي مبارک عثمان رضی الله عنه کومو چې د دینه علاوه چا سره قرانونه ټول وصوله عثمان رضی الله عنه مساحف اس وزول و امت راجمه امت ارتفاق سبرلازیمی ننزوالی بکلی کی بینزلت مولیانون و بینزلت دلی او بینزلت و روی ملوزی مزدکی اسمار رضی اللہ عنو مساحف اس وزول و وجه سوا امت راجمه قول امت اختلاف پیدا <فيدا> که <كدو> او خپل صحیفه حضرت رضی الله عنها توافسکی هغه چې کله د مدینه گورنر سونه غینې وې دغه ته وې دا نو متره که بیا خپل اعلان شي هغه نو کله چې هغه فاطمه مروان جنازه کې حاضر او دا هغه ضرر نه بیا د عبد الله بن عمرنا رضی الله عنه دا هغه صحیفه ووhti او هغه اوسووله خلک دا رواني دیو نو د کې مخبله کې اختلافات پیدا نږي دا عوامصاحب او کوم چې رسمه په مساحه کې هغه تیریګلجی په مساحه کې زم راډیو ده دا مقدمه ختم شو